eta bueno, oso atsegina da eta bueno, seguro disfrutatuko zuela orain e eh, honetan. Gosatu orduan Punch Recordsekin egindako sola sal ditxu hau. Hamaika botxogunen, ekin e, egon zen beste eragile bat euren artean e, Pants Records e, topau izan genkeen e, Berton. Pants Records e, musika harloan e, autogestinoa eta e, lantxean dabien e, ba, eragile politikoa da. Bat ez be, e, Jamaica, e, musika jamaikarraren e, generoan edo. Eta e, eragile hau e, ho, beto esagututeko e, gure... Eh, laguna Oya, bueno, Lagune Gaurco hagan Lagune, vañame militante Oya y se ensana, ando be de Kogu, aupa rastión, ando Aupa sube, aupa Irola Sermodus, ando Bueno, va, menche ya, se conche, ando, gun, eh, en, si metemos Las manos en la, en la harina, como se dice Oliga, En harina sin gluten, no, sondo Harina sin gluten, no le dice Bueno, ando, eh, leenla en contra bien Esa eh, uten es daben en chaco Ser da, ser da Punch Records Baba, e, Punch Records e, uste dut e, bilboko jendea e, alde zarretik mugitzen de jendea ezagutuko gaituzte e, irumia pegatina jarri dugulako <laughs> e, botxo zon zehar baina horren apartez gara kolektibo bat, musika kolektibo bat politiko ere non lantzen dugune, sutatzen dugune jamaika kultura edo jamaika musika eta Punch Records eh eh isena duen moduan ba sigilu bat edo disketxe bat emoten e, e, aldu baina da a, sigilu bat baño asko zure handiagoa eta e, proiektua ba, hainbat gauza lotzen ditu osea ez da bakarrik e, sigilu bat baizik eta guke egin nei genuena da eh guk euk eh E, antolatu edo autogestionatu ba, musika prozesu oso bat. zan nahi dut. E, adibiez gu e, daukago orain e, publikari zabaldu berri dugune lokal bat print, pri, e, primen eta ba, guk egin dugu lokal estudio bat, E, grabazio estudioa, estenatokiadekin eta barra batekin, osea, lokal bat Egin dugu gure eskuekin eta beste batzuekin. Eta Orduan hor ja dokagu base bat e, taldeak edo abenzlariak e, grabatzeko Hor duan, horrez aparte dokagu, banda bat dela ere kolektiboa Osea, esan idut, ez dela banda fijo bat, e, baizik eta musikariak e, aldatzen joango dira Orduan, e, banda hori, grabatuko luke, e, abestiak gugauk grabatu, produziatu, ekoiztu, masterizatu eta e, fabrikara eraman eta vinilo moduan argitaratu. Zeren ikusten genuen e, Euskal Herrian falta zelako gugain beste maite dugun jamaika musika, baina viniloan. Zer gugaten gara pintza asko, asko eta askotara eta beti falta izan dugu guri izkuntza. Eta arduan, esan genuen egun batean, jota segetik ez gugiten gu. Eta esan genuen, kiko jones, tío, biluotarra gara, tío. Eta arduan, e, nospudo elego, eta, eta horretan gabiz. Pero horrek suposatzen dau, e, proiektua nahiko integrala izatea, eta, eta bueno, e, e, gauza guzti horiek e, e, aurrera urateko berdane infrastruktura edo, ba, zeuek e, sortutea, ez da? Bai, bai, eta gainena, osean, oso argi dugu hasieratik, Eh, oso horizontala da eta o sa esani dut Google pants baina pants gero eta hilabbetero o sea, dago haten, osea familia hau da ja da super handia. O alkagugun sea, eh, lagunak di, eh, direla eh, ba, musikariak, gero akagu lagunak eh, diseinadoreak, eh, lagunak egin digutela web horria, lagunak egin, eh, egiten digutela kamisetak eta guzti horori pants da, eta mm -hmm. ezguke eh, behitu Olertxegotan pantz dauka hori. Lehen aipatut dut, baina orain aipatuko e, dut laburrago eta eta hobe edo. dira esan dezakegu bost tanka daukan, e, zera, zer da, kolektibo bat, talde bat edita. Banda hori, es? Banda hori, e, bagudetzen dugu jendea jotzeko e, musika, eta musikariak beti izango dira ezberdinak. Hau da, kolektibizatu nahi dugu banda, ez dugu esan nahi, e, gugara la banda edo banda, hau da. Ez? Banda da, jende pillo. Abeslariak beti izango dira ezberdinak. O sea, zartu nahi dugu, ena, fiebre del rege, e, jende askori, es? Eta gero, o salde bat da, la banda, gero da estudioa. Gero da e, sigilua Eta gero ere daukagu Binilo e, oiek ere jartzeko Selektoreak edo DJak ez? Uh -huh. Eta hor daukagu ere una, una bolsa ezaten duguna Boltza bat uh -huh. Eta dira ba euskagu Ia iruro gaitan bar pertsona Daulas bolsa horretan sartuta. Horrek zer esan nahi du? Ba guk vinilo bat ateratzen dugunean jende hori, jende horiei ematen diegula ba, primizia, besteak baino lehenago ukitzeko, pues edoi hori basematiko importantea hori eh, Gu beti begiratzen dugu ja, eh, kamai kan eta zer alegite zutenan ba guk kopiatu nahi dugu hemen mm -hmm. eta gausari ba asko asko gustatzen zaigu eta gero ere daukagu beste kolektibo bat deitzen dielabilbo erregeskins eta dira e, bilboko kaskamutsak e, antolatzen dutela ere ekintzak e, ere regaren inguruan baina ja pizkat politikoagoa xa mm -hmm. zan ditut gure Gure pentsamoa eta gure gu pentsatzen dugu lekuetan beti izango dira politikoak uhum. eta eta gure egiteko erak beti izango da politikoa baina bilborreskins kolektiboak adibidez pan pan recordsen baruan daudenak ba hauek eh, antzatzen dute adibidez eh, Arrazak iraren kontrako mundialitoa, uh -huh. eta pintxadak, eta kirolarekin, eta regea, nazten duen e, ekin txak ere. Uh -huh. O sea, un poco de todo, eta, o sea, ikusten duziones, da pia bat pertsona. Bai, beraz, eta... beraz, en txuleak, bueno, txuleak bakarrega izetetik, eh, do, do it yourself, eh, filosofia hortara pasetako, total. gombidapen, zuzena, eh, ez da? Total, total, bai, bai, uh. guk eh, autogestionatzen dugu dana, almentak, e, dendera e, e, zera, e, prozesua e, bidaltzeko edo e, bitartekariak, distribuizioa mm -hmm. danaguk, danaguk mm -hmm. eta hori, e, guk egin dugu estudio bat, guk hasiko gara grabatzen, baina e, egin dugu ere, hori, e, ateirekiak jendeari ere, bakpikatzeko hori eta, pues, kegrade otras personas, eta gauza da mugitzea eta kolektibizatzea mm -hmm. esparru guztiak Bai, da musikaren atxenengo eh, etapa, konsumoa bakarrikes, baizik eta musikea barrutik bizitera, ezta? Hori, hau, baizik. Eh, Zeridu ditain jatxu hando, igual, lelango, kantan, txubet, edo, orkestan bu, eh, bueno, jakiteko zeriteo zuen ortexik eta, eta haia genti epiketan dan? Vale. Eh, Seina orkestu enten dugu, lelango? Venga, euskatalites, euskatalites, e, zingela, esan behar dugu, Hori, lehen, lehen haipatu duranez, ez, ez genuen lantxuten gure hizkuntza pintxabetan, mm -hmm. e, ba, esan behar dugu euskatalitez dela jamaikaeran argitaratu den euskarazko lenda da biziko zingela mm -hmm. ja, e, jamaikarra, ez? Eta e, euskatalitez banda, ba, hemen Bilbono, e, os esaguna den akatz taldearen, esango dugu, anai arrebak direla, mm -hmm. esan Eta eurek ba, e, joratxe gute eska musika, baina beti e, e, e, euskara da begiratuz edo fol, euskal folklorearekin nahaztuz. Berduan mm -hmm. proposa ikusi genuen e, e, ba, ori, euskal asko helena biziko zindel jamaikarra ateratzea eta ba, gure zibiluarekin eta berainekin. Eta e, daukate alde batetik aurrezka, oza aurrezkua, baina eskaeran eran, instrumentala, eta beste aldetik e, be aurtegian izango litzateke ez titxu kantaren... E, eh bat euskaldun makia orduan espero dute jarriko duzuela aurrezka ba oso ospetsoa eta oso zaguna izaten ari den abestia delako elerto ba, oh, berai, pinxiko, ba joan gaitez norduen Euskatalaitz lights eh aurrek aurreska yeah! Beraz hor auki izen dugu aurreska bestille Euskata Lights eta ba bueno apurret jarraituteko elkarrisketagas ando nokuakigu e, ba ba proie, e, proiektu musikal autogestionareoak eta e, ba bilbotik e, oso asko mugitan diesela esta eta eta zeuke leantza bat topa zu E, Pistu Bilbo Itxalien TV eragilea gaz Zegatik ze, ze, ikuste hozubez egon burue proiektu horretan? Pua, e, guk ere betian ikusi dugulako beste herri bat nahi dugula Beste herri bat nahi dugula, beste edo mota bat eta, eta guk justo alde zarrean bizita ba, ikusten dugu oza, Ikusi dugu azken bairun lagurtetan zan l'escenari den dana eta fa zeigu bat ere gustatzen eta dau ba, PNV ke ohituta e, daukan modelo hau e, gerotan askagarriagoa dena eta oso oso bazorde batera gustera, ez? Ez dugu ezagutzenia ba han e, irakurri zuten moduan iaz dugu ezagutzen eta ez nork e saltzen dugu nogia gure auzoan, eh? Da, mm -hmm. eta dan dira el kalenak, edo edo tabernak e, garestiak, pijoak, eh, osea, bat zerba bat ere ez eta nire ustez e pertsonalitatea ari dela piskaneka piskaneka eta beldurra daukagulako ba hau e, bat edo edo Manhattan bat e, bihurtzea. Hainbeste uh -huh. Starbucks e, e, McDonald's eta mierra hoe hemen hemen esartzea. Uh -huh. eta eta eta, eta e, orientazio kontsumista mainstream hoiek e, oh, deki izan e, deki izan e, baiak egon dorio urbanistikoak eta bai egon dinogun kulturalak, ezta, geure herri engan atxeinen bot, botso egune bat betizen eh, da oso intimoa, ezta, eta familiarra, oin eh, ez ia zer datorren ia zer datorren parkeatuko? ia zer dinogun turistifikazioak, ezta bai, bai, bai, guk ezki oso oso, oso naskatu eta gaude ez egu guztatzen bat ere eh, er da dauege heti bido heine kee eh, guge antolatzeko baskari.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 Dizkigu, e gaitzena neskiru, eh inorgas dituen kontzertu edo gu, gauza kulturalak hemen jeineken eta alako mierra gurausotan eta zaigu bat ere gustatzen inor ez du eskatzen mie, mierra, e, right. da eta or, ere egiten dutenak gai geipraidero komercializazioari eta hori da hori da un insulto eta eta batez ere guk ere gure osoan lan egin dugun e, E, arrera osoan, hemen bilbin e, ikusizan dugu ba, refusatuekin edo migrantekin egin dugunean lan o sea, udaletxetatik uda eta instituziotik o sea, hori e, paso egin dutela mm. eta gainera e, baloiak e, beste leku batera botataz eta gainera bilbin O Sartu sea, eh, izan behar genuela eh, kulturetzean eta jartzen digu emengo eh, eraikin batean hemen eh, ongetorri zaten dugu welcome oza, sea, mm. da, oza sea, guk hartu genuen como eskentimateries mm. oza, sea, guretzatu da alitxa da, eh, eske oso oso oso nazkarria, mm. eta gainera ez dugu usten dela una kasualidad oza bai, amendik eta urte batxuta Modernen... dala, segura ikusiko dala. E, kulturizidio bat edo etnizidio bat edo eure igustetan jakiesan e, e, e, jaki identitade batzuk e, erradiketan zailatzen da bizila ez da Oh, bai, bai, bai Bueno, bando, ba, bai, bigarren bikarren kantagaz e, A tope e, se, duzu. Beitu, ba, orain e, el dugu duguna bestia kristona izango da Habuk dira eskabidean Eta dira eh e, talde bat oso oso gazteak direnak mm -hmm. eta oso oso oso, oso ondo eh dutenak eska musika eta ora eh ba beraiekin kontaktu beraien bigarren diskoan oso ba, paso cualitativo handia egin dute E, o sea, kalitatezko pauso handia eman duten ez, bat guke berai e, bueno, beti gonga da harremanetan baina orain, e, jo, kalitatea ikusita esan genien, ia, biniloan ater aldugun, ba, abesti pare batzuk eta esan ziguten baiet, eta berai lan egitez, ba, atera genuen, e... e single bat, eta batetik entzungo dugu, dago, e, bugi jamaikano bat, eta bestean rocksteri bat mm -hmm. dakagu, don don bugion dela bugi bat eta bestetik da e, betirako da rocksteri bat, e, amoliozko kanta bat mm -hmm. eta oso oso oso polita eta oso ondo jor, e, jorratuz eta barri, kristona e, euskaraz, iruñarria eta rocksteria pasada Eberto, ba, hontxe e, zu hongo eskabidean betirako gaztiongoga, eta bueltan egon goreba, ostera be, ba, agurtutaiko elkarrizeta, elkarri balean, no? Aotope, aopai dola, ba. Aopai. Betik oleku erean, eseririk nagoenean, lasaitasun izi gehan, nabarit zaitu. Goroan, beti danik beti lako, hitzen ah, ah, ah, artean aditzen zaitu. It's all negretera kopi ah, ah, ah, artean aditzen zaitut eukio gu e, eskabidean e, e, betirako, eta bueno, amaitutzeko maituteko elkarrizketagaz hando, e, e, bueno, lehen haipa, aipatu dugu, ba, ba, zueke gombidea edo le, e, e, bialtan dozuela gentiai, ba, zeuen ba, e, proiekture, da, sartxeako, ez da, ze kontaktu modu edo, ze, ze lan kontakta obaldau gentiek zebukaz? Bueno, ba, gulokogu, e...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 Hortuene, segun webkunea, laste regungo dala ikus bai, bai e, e, e, e, zera internetean, ez da? Hori da, bai. Eta asambladak edo, e, leku zeren, asambladak edo, non zitu zuez? Bueno, asambladak dira nahiko piratak, eta ez daukagu egun fijori, eta... <laughs> eta hirenetan egiten da guretxean etxean, osea jendea <risa> etorri nebadu, e deitu badugu guri. Arrera Kristo langue ukidu hori bai, ez eh, da. Baina baina, baina editu, eh e dugu e zapatu honetan egongo gara pintsatzen Kremlinen eh taldearen taliaren jai bat egongo er e delako bidoki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 Fancine enrega Fancine bat eh aurkeztuko dugu, pintxala bat egingo dugu hor lokalean, de prime kalean eta gero dago, ez kontsertua, Espuela Tabernan pintxada bat eta gero kliminen ere e, pintxada bat. Eta orain izango da e, gure kolektiboa autogestionatzeko. Osondo hor beraz e, Bil uh. Bil Bilbon Bilbao e, ontseberton e, loretzen hasi e, direzan e... E politiko, e politiko short batzuen baten e, gon, gonbidapena lusapena hortze dau eh urrengo pintzak eta egongo dieslak eta bueno laster beraz webgunea Gugunea internetea, me bai Bueno, ba, bando, ba, ba eskerrik asko Eskerrik asko eta Ia ia ikusten gara kaletik, Lester? Bai, eskerrik asko irala erradia Eta Mi eskerrik orkalean egotea gaitik Or borrokan Irrautea eta Jendeari esango dio da Piztu irala eta itxalien tibi <risa> <risa> vale, Ba mi muso ondibat, muso ondibat, eh? esker eta muso handi bat Muso handi bat, hando Bai, ondurik erarte bai,